Ma a Zeppelin úgy játszott ezt a számot, hogy szeretem tőle több átlelkesültsége, mint múlt héten fejlődőképesek. Ez a bakáslista, ez vasárnapi lélekborzoló műsor az ebéd után, és belekezdek, mert annyi fontos mondani valam, vagy témám, vagy nem is tudom, mi van, vagy azt hiszem, hogy fontos vagyok, fantasztikus, nem, hogy az ember egója mindig túlnő önmagán, de... Azt tudjátok, hogy először is arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen is ez az Isten, aki itt velünk bajlódik ebbe a galaxisba, és ebből a szempontból egy hosszú evangéliumi részhez érkeztünk, amit most azért felolvasok, mert hát, ha van olyan, aki csak a Pokémon vadászattal foglalkozik. Abban az időben a vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írás tudók zúgolottak, emiatt s azt mondták, Ez szóban bűnösökkel, és együtt étkezik velük. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja ott a 99-es, nem megye elveszett juha után amíg meg nem találja. Ha megtalálta, örömébe, vállára veszi, hazasihetve le, a barátaid, szomszédait, és azt mondja nekik. Örüljetek, mert megtaláltam elveszett juhamat. Mondom nektek, éppen így nagyon öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösöm, mint 99 igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt -e világot, nem sepri ki a házát, nem keres -e gondosan, még meg nem találja. És ha megtalálja, összehívja a barátnőit, meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja, örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat, mondom nektek az Isten angyala is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek. Ajaj, ajaj, lehet, hogy a jó Isten engem vár. Értitek, én loptam. Na folytatom. Aztán így szól. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám ad ki nekem az örökség rámeső részét. Erő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, elment egy távoli országba. Ott léha életet élt és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhénység támadt, és ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszögődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna a gyomrát a sertisek eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házába hány napszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én meg itt éhen halok. Fel kellek, atyámhoz megyek, s azt mondom neki, atyám védkeztem az ég ellen, s te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak béreseit közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, megesett rajta a szíve, elé sietett, nyakába borult és megcsókolta. mikor a fiú megszólalt. Atyám, védkeztem az égen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez. De az atya oda szólt a szolgáknak. Hozzatok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarút a lábára. Vezessétek elő a hízlalborjut és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült. Az idősebbik fiú kim volt a mezőn, amikor hazatérőben közeledött a házhoz, meghalotta a zeneszót is és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött öcsét, és atyád levágatta a hízlat mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte. De ő személyre vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szektem meg parancsolat. És te nekem még egy gödöjét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízla a borjut, vágattál le neki? Ő erre azt mondta. Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. De most úgy illet, hogy vigadjunk, és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre keltett elveszett és újra megkerült. Gyorsan mondom, még közbe kiabáltam, azt így mondom nektek, hogy amikor mindenki bűnösnek tartott engem, a barátaim nem hívtak föl, és elfordították az emberek az arcájukat, nagyon-nagyon boldoggá váltam, mert képzeljétek, akkor Isten újra eljött hozzám, és tényleg úgy van, hogy ő tényleg nagyon szereti azt a bűnöst, a sok jókkal szemben. Tehát bárra állíthatom, hogy a, a Jóisten nem egy hivatalnok, aki nézi a pontokat, a pontszámokat és a tetszési indexet, egészen más mértékegysége van. Tehát egyrésztül ez jó hír, hogy az Isten nem olyan, mint a főnökünk. Kettő. Nagyon-nagyon érdekes, mert ez a történet tulajdonképpen a szeretet és az igazságosság feszültségéről szól. Mert ha belegondolok, Hát, sok igazságtalanság van. Például itt van az a nagy fiú. tényleg állandóan ott robotot húzta az igát az apa mellett, mindent megtett, jó gyerek volt. És bármikor is az atya elismerte ennek a jó fiúságát, ennek a erkölcsi nagyszerűségét. Hát még egy kecskét se le. Aztán hozzajön ez a drogos, kábítószeres, tolvaj, kurvázó, nem tudom ki, meg levágja a borjút. Hát igazságos ez emberek. Nem, igen, igen, igen, jól mondjátok, nincs ebbe valami féle furcsa igazságosan, ráadásul nézzük ezt az atyát. Milyen atya ez? Meglátja ezt a szörnyűséges lézengő rittet, és elébe megy, örvendezik. Aztán amikor a, a nagyobbik fiú teljesen jogosan megsértődik, akkor kérlelni kezdi. Fantasztikus, nem milyen az Isten. Kérlel. Kér, Akkor kérlelünk valakit, amikor tudjuk, hogy a másiknak igaza van. Az atya tudta, hogy a nagyobbik fiúnak igaza van. Mégis kérlelni kezdte őt. Te mindig velem voltál, mindenem a tiéd. Ez egyrészt, igaz, másrészt, pedig tényleg úgy van, hogy ami a miénk, azt igazán nem becsüljük sokra. De ahogy a szöveg elején volt... Valóban valahogy úgy van, hogy nem mennyiségi kérdés a szeretet, nem igazságosság kérdése a szeretet. Az isteni szeretetnek van egy logikátlan vonala, ez ebből a példabeszédből simán kivehető. Hogy mondjak egy másik példát, szőlőmunkásokat küld ki az úr a kertjébe, és megállapodik az egyikkel egy rópiában, most mindenmilyen pénzt mondok, hogy azért dolgoznak, kimennek, elkezdnek dolgozni. Délbe is fölfogad munkásokat, azokat is egy rúpiára, azok is kimennek. Aztán a munka lejárt előtt is, még fölvesz munkásokat szintén egy rúpiába. na erre már kiakadnak a munkások, és azt mondják, hogy misőd a igazságtalanság! És akkor mondja a gazda, hogy miért zavar téged az, hogy én jó vagyok? Hmm, bizony, bizony, bizony. Az emberi igazságszolgáltatás és a a, a, a a szeretet az néha és erősen és szélesen szemben áll egymással. Itt csak azt tudom mondani, hogy az az Isten, aki velünk foglalkozik, az jobban szeret, mint mi egymást, vagy mint a testvérek egymást. Mi állandóan mérlegelünk, értékelünk. Nagyon szeretem azokat a dumákat, hogyha valakinek rosszul megy, az élete tönkre megy, és akkor elkezdik keresgélni. Hát de persze, mert miért? Hát mert csalta a feleséget, ivott, hazudott, és akkor soroljuk azat, hogy, hogy ez, ez, ez a szörnyűséges, szerencsétlen állapot az, hát ez nem véletlen. Milyen érdekes, hogy ezeket a szerencsétleneket mégiscsak egyetlen, nem is tudom minek hívja, egyetlen hatalmas erő hajlandó megszólítani az a baj a szegényekkel és a szerencsétlenekkel, hogy a magányokat tudja csökkenteni. Isten szereteted, azért a magány magány marad. Na, a tékozló fiú történetét hallottátok. Minden anyai ismeri a tékozló fiú történetét legbelül. Aki szereti a gyermekét, bármit is követel, börtönbe is kerülhet. Mégis az anyai szív nem azt mondja rá, hogy nem foglak szeretni, mert méltatlan vagy rá. Sőt, úgy is mondhatnám, hogy érdekes dolg ez a szeretet, képes arra, hogyha mondjuk valaki, a, a családon belül, előszakon belül, hát nyilván volan vissza tudom igazolni, hogy a hiába veri a, a férja feleségét, a, a verés nem szünteti meg a szerelmet. Nagyon érdekes, különleges dolgok ezek, Valószínű metafizikai, transcendentális dolgokról van szó. A, a szeretet talán, talán erősebb a gyűlöletnél és a gonosságnál. Azért mondom, hogy talán, talán, mert egyébként depressziós vagyok, mert Magyarországon vagyok, és veletek beszélgetek, és, és most sincs igazán jó híreim az leszámítva, hogy az Isten jó, szeret minket, és a, a, alánk jön, kérlelget minket. És próbálja mi igazságérzetünknek is megfelelően elintézni a dolgokat. Tehát eh, Lukács 15-ből olvastuk a. De már itt a Gábor, aztán látom, hogy már alig bírja, mert ő rajta van a, a valóságon és a magyar társadalmon, így hát eh, akarod, hogy egyből belekezdjünk. Csak mivel, hogy nézel rám, hogy mit keresek én, itt képzeld el, vicc vicc meg hogyhogy-hogy, hogy, hogy, főleg én elképestem hosszú szünet után, ami talán meg volt 14 nap is, hogy próbáltam bejutni egy csomó rádióba úton idefelé, és, és csak ide jutottam be. Aha. Hát ez... A... Figyelj, ahol meg, zörgetnek, ott megnyittatik. Te egy zörögtél, és mi kinyitottak ő az lett, hogyha te egyszer kinyitsz egy bibliai félókát, <gül> <gül> és még bármik, bármik, bármik, ez, bármik, ez a az arhajékos szó meg. Bármik. Jó, jó, szóval nem azt mondom, hogy hoztam neked, mert nem is azt mondom, hogy szültem neked ne? híreket, de van mit megbeszélnünk. Jó, jó, jó. Uh, én megkérzed, írtam kettőt, mostanában eléggé depressziós vagyok, és van érdekes kérdés. Kriátszuk el kettőt. Bár felkészületlenül nem hiszem, hogy olyan szépen tudnám olvasni a saját írásodat, mint ha tényleg te írtad, akkor te magad mint szerző, de... Akarsz olvasni? Hát, vagy most, vagy máskor. Lát bizom. Jó, jó. Zene után? Nem, nem. Azt mondom, hogy érdekes az a szenvedés, hogy hogy bár a lelked nem, nincs jó állapotban, ez az írásaidon nincsen igazán hatással. Valószínűen az irodalomban is így lehet, volt lehetséges az, hogy szörnyűséges lelki állapotok csodálatos eredményeket tudta produkálni. Most az én írásomat nem mélem Adihoz, vagy Juhász Gyulához, de ha csak belegondolok, hogy, hogy ö, ö, hoppá, hoppá, itt kaptam egy cetlit, meg közben mindenki segít nekem műsor csinálni. Igen, majd meg fogjuk hallgatni a DK toborzódalát, de az nem. Úgy lenne jó, hogy, hogy meg tudjuk a hallgatókkal együtt hallgatni. Meg tudjuk, hát az, az vidám pillanatok lesznek. De van olyan, amit meg mi tudjuk lenne, hallgatni? Mi hogy lenne, ha Nem? már Nem. most meg tudjuk hallgatni? Ez legyen a zene, tehát most. És De most mire gondolsz, a Kiliti? Hogy kéne vagy szépen. mi a DK? Hát a DK. Jó, van, a a jól van csak jól van. kíváncsi voltam, hogy, hogy De ráadom. mielőtt a DK-val elkezdeném, írtam egy rövidet az MSZP-re amit azért tényleg had, had, had, had olvassak fel, mert nehogy azt higgy a DK, hogy csak ő kap anyakába, hanem kicsi MSP utána DK, és beszélgetünk, jó? Hotel Flamingo. Áll az ellenzéki magyar politikus a rózsaszín Flamingo előtt, mutogat rá viccel próbálni, viccelni próbál vele, Star Trek játszik sötét erős stílusában mint egy LSD álom a 80 évekből fakult színekkel, a drog neve sárkán kergető ebből a mondatból semmi nem érthető annak nem én vagyok az oka, hanem az MSP. talán nem az egész párt, hanem csak egy hülye, de az biztos, hogy elbújt a csillagok mögé azért hagyok ilyen hosszabb szüneteket, mert levegőt veszek a mai napig nem hiszem el, hogy megtörtént édes kis hazámba tehát hosszú szünettel mondom az MSP a Fidesz szokásos nyárvégi őszelei összetartását, ami Balatonfüreden volt, igyekezett meghekkelni Voldemora stílusban, emlékezve mutifaszon Strómarra, akinek az arcára sem vagyok kíváncsi, én is kiéghetek a honi oké. Okay. A baj csak az volt, hogy rossz szálloda előtt álltak. Miképpen lehetséges az, hogy az MSZP-n belül senki nem emlékezett a Hotel Füred nevére, Balatonfüreden, meg nem mondhatom. Egy habon művekbeli három műszakban dolgozó képességi idiótának is beugrott volna öt perc után. Balaton, Füred, Hotel. Ezek után túlzás azt mondani, hogy a jobb oldal szellemi színvonala elmarad az ellenzék mögött. Az a legdurvább avangar szegény színház az egészben, hogy el is mondták, miért állnak ott. Oké, okay, a társaságban mindenki geci közeli volt, mert a véletlenül felkiált egy gyerek, hogy ez nem az a ház. Nem az a szálloda. Talán mindenki nevetett volna. Fotó a gyerekről és az arcát csókoló politikusról, de nem. Magukat hallgatták néma csöndben az MSZP-sek, hiába emelték fel a hangjukat. A szálloda lakói, ha nem szundiztak, sok mindenfélét gondolhattak, például a helyi Star Trek rajongók választanak maguknak birodalmi lépegetőt. A Fidesz, pekjük van, nem hallhatták, mert nem voltak ott, de ez most nem az ő hibájuk. Isten pedig jó, hogy nem engedte nekik kinevetni őket. A rózsaszín Flamingo művészetörténi jelentése az avangárban sokrétű, sokféle jelentést hordoz. Van olyan filmrendező, akinél a mocsok abszurditását képes ellensúlyozni, de a hatalommal való szembenállást is jelenti, méghozzá egy lábon, tehát szimbolikus értelmű. Bele tudnék menni a sztoriba, higgyetek el, hisz én Vadmarra a szemiotikai karrieremet Csesztem el az újságírásra, szegény anyám mindent elviselt. A lényeg, hogy soha nem hittem, hogy a művészet abszurdítása bevonul a politikába. De az is lehet, hogy fordítva van, a politika tört be a művészetbe, de nem a bunkos botos módszerével, hanem alkotótásként. Na ezt kevésbé hiszem, de az első variáció is megél egy misét Balatonfüreden. Ha én nem eszpés vagyok, maga mondat is értelmetlen, vagyis filozófiai felvetés, Biztos 20 perccel hamarabb érkezem, slófrárok a szálloda körül. Miért? Én kíváncsi vagyok annak a képére, amiben bele akarok köpni. Anyám nevelt úgy, hogy merjek arcba, kamerába belenézni. Meg segít is a gyűlöletben, ha véletlenül meglátom Árpi vagy Tomi nyomorú testét. Vagyis erősen különbözöm azoktól, akik csak a mikrofon állványát delejezik terpezben. De most tényleg, senki nem áll szóba a falubeliekkel? Mert ők segítőkészek adtak volna infót az msp nek Anyám füreden született, apáma sokáig ott éltek, mi ott nyaraltunk a nagymamánál, tehát nekem falu maradt hiába üdülőváros város. Sajnos a Fidesz az egészet lenyúlja, lenyúlta. Ha a második eset áll föl, az MSZP-nek megalakult a murális művészeti tanszékes, ennek egy akcióját láttuk, akkor jönnie kell a folytatásnak. Mikor vége a Fidesz manzájnak, utána egy nappal a hotel füred előtt újra megtartanák a korábbi sajtótájékoztatójukat. Na... Akkor leborulnék előttük, belépnék a pártba, megpuszilnám Hiller Pistát, Pajkosa Molnár fenekére vernék, mert tiszta jelét adták a radikális megújulásuknak. A kreatív körben azonnal beindulnék a vége hatalom váltás. Mondom, nem hiszem, csak játszom a gondolattal. Az is borzasztó, hogy egyedül Juhász Péter test meg az ellenzéket. Jó helyen volt és időben ki is ment rá a fakabát. Nem neki borzasztó ez az egész, ugye tudjátok. Nekem tűntök borzasztónak testvéreim. Jóhász személyesen szeretem. Ő itt tényleg van köze a csillagok háborújához. A jedi lovagok ilyenek. De egy Jedi nem csinál indián nyárból tavaszt. Várom a folytatást, mert pozitív lelkű pasi vagyok. Hát ha gördeszkán munhalmi Kunhalmi Ágnes, Skywars áll bőrszerkóban, hasára lédik a gavan tetonálva, mögötte ostorokat pattogtató kozákok, akik az édes Erdét éneklik. Hát a remény sokáig tart. Csak akkor most egy vidám felvétel fogtok hallani a DK-tól. Mennyi kecserűség, mennyi nyomorúság, mi lehet a gyógyszermai mai Magyarország, csak most benezárkóz, mert a sose gyógyít. Azok üzenettel, búcska kell, hamis ez a játék a szívetekkel. De ha sose győzön, aki haragott színi. Haragot Nem nevet, nem mondj igen, a válasz semmit sem jelent, a már a kérdés is hazug. Magyarok vagyunk, itt vagyunk, Európa az otthona. Ne vigyen más felé az út Soha ne feledd el, csak a szeretet kell Tele van az ország, gyűlölettel Csak most be ne zárkózz, mert a sose gyógyít Soha ne feledd el, csak a szeretet kell Meg a felemelt szív, meg a felemelt És a sose győzhet, aki haragod szí. Haragod szív Ne van nemed, ne van igen a válasz semmit sem jelent, ha már a kérdés is hazud. Magyarok vagyunk, itt vagyunk, Európa az otthonunk, Ne vigyen más felé az út. Ne mondj nemet, ne mondj igen, A válas semmit sem jelent, ha már a kérdés is hazud. Magyarok vagyunk, itt vagyunk Európa az otthonunk Ne vigyen másfelé az út Ne mondj nemet, ne mondj igent A válasz semmit sem jelent A már a kérdés is hazud Magyarok vagyunk, itt vagyunk Európa az otthonunk ne vigyem, más felé az úr, más felé az úr. Szeretné gyors értékelést? Engem csak az érdekel, hogy ez ha nem lenne, akkor hiányozna? E Na jó, nem csak ez érdekel, de elsősorban ez érdekel, szóval... Nem, nem, a, dal, a, dalnak, a dalnak, ha mondjuk a, tun a tunéziai forradalmat nézem alatt, egy rep srác a hatalmat, van jelentősége a társadalmi változásoknál, sőt, a, a dalban ö, közösen föloldódó lélek az egy nem buta gondolat. Ugye a baraszfa alatt kéne nekünk magyaroknak a talpunkat összetenni, és azáltal egymáshoz közelebb kerülni. Ez a dal, amit mondom, hát komolyan a négy már kiver a hideg, tényleg, tényleg mindig ennyire egyszerűen képzeljük ezt a dolgot. Tehát a, a, érted, amikor az Orbán Viktorék patakira táncolnak, vagy amikor a DK kék gitár... a hogy táncol, azt meg tudom érteni, mert ha van ízlés, akkor... Jó, igen, De... az Eddánnak és a patakinak halál komolyan... Van valami esztétikai jelentősége, mert azok valódi dalok voltak, valódi időszakban, aminek még a retrója is hadhat. De figyelj, de például egy ilyen válaszuk szét a szöveget és a zenét. Tényleg kábja DK-nak ugyanaz jutott eszébe, mint az MSP-nek. Nem mondj igent, nem mondj nemet. A szemantikai zűrzavart lehet fokozni, és gratulálok, barátjaim, ez a szám is tovább. Uh, el, éppen elképzelem azt, a, akinek szól ez a dal, hogy hogyan dekódolja mindezt a Na, jelentést. Na most figyelj, de te uh, kellő kitunomultsággal, és mit tudom én még uh, érzékel, uh, froszlizod a négy negyedet. Most bele lehetne magyarázni, hogy van az országnak a megosztottsága folytán négy negyede, az ilyen negyed. És akkor esetleg ez lehet egy üzenet. Ne, ne, Na, ne, nem, ni, miért nincs igazad? Mert például József Fatilla. Aki hát én, én nagyon De magasra teszem. nagyon, -nagyon átváltat. Na, vár, vár, várják. Ő simán merte a Jambuszt, a, a hexometben ezeket használni, és mégis átment a magyar emberek lelkén. Tehát miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is? Miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is? Gyönyörű, időmértékes verselés. Tehát. Ö, nem igaz az, hogy a, a ennek a magyar népnek ez az ostoba négynegyedes e, e, ritmusvilágot kell feltételezni. Az 56-os himnuszban, ja, vagy, vagy, vagy 56-os megemlékezői dalban, döbbenetes számomra, hogy, hogy a néplélektől teljesen idegen, mint egy dél-amerikai himnuszt hallgatnánk úgy emlékezünk valami eufórikus, arról a forradalomról beszélek, amit duván leveltek két hét alatt az oroszok magyar segítséggel. Csak ér ér értsétek meg, fantasztikus, amikor az 56-ból eltagadod a tragédia jellegét. Tényleg úgy látom, hogy zenei téren, terem, meg mindenki fölült az idiotizmus csúcsára. És ez a dal például azt üzeni, hogy például azt mondja, hogy Európa, mi otthonunk, és hogy ezen az úton haladjunk, maradjunk tovább. Ha, ha a, kérdezni, a mondjál valamit. Igen. Kessé. Szóval épp ezt akartam mondani, hogy ez lenne a legnagyobb baj. Meghet furcsa, nem is, hogyha most tényleg a, a, a négy lenne a legtöbb baja bárkinek, aki értehez Nézzük azért a tartalmat is, vagy ne nézzük, de... Um, de zenénél ja, kritizálhatom magát, a zenei megfogalmazást is értett, tehát azért kezdtem igen, ezzel. képzeljük el, hogy legalább annyira populista kíván lenni, mondjuk ez a kétbetűs párt, mint amennyire, és ugye ez a trendi a jelenlegi kormánypár. Tehát ültek valószínűleg egy olyan körben, ahol meg kellett alkotni a stílusát és az alaplüktetését, és netán még a hangnemét is, hogy van -e előjegyzés, vagy nincsen, meg azt is, hogy miről fog szólni. És nyilván az lehetett a célkeresztben, hogy nézzük, hogy ki a célközönség. Jó, akkor fölteszem a kezem, Vagyis ott ülök, nem? ott ülök a dk és azt mondom nekik, hogy figyeljetek, az oké, okay, hogy a politikai vizenetet bele akarjátok tördelni egy dalban, de ugye tudjátok, hogy nincs olyan jó dal, amiben nincsen személyes érintettség és üzenet, tehát ez a tunéziai rapper, aki elkezdte a hatalmat, az, az agyből magával kezdte. Hogy milyen, mi, mennyire reménytelen az én életem, hogy én ebből nem tudok kimászni. Valamilyen szinten a hallgatók erre a személyes, individuális területre tapadnak föl. Most az, hogy a Gréci Zsolt, hogy valaki leírja nekem a politikai üzenetet, és ezt ritmizálják, Tényleg azt gondolják, hogy önmagában politikai üzenetre föltapadok? Figyelj ide! ez nincs a... pszichológiai érzékük a tömeg iránt. Oké, okay, de akkor egy picit, hogyan, olyan extra vagy nézzük, Igen. hogy mit hozhat esetleg a jövő. Ezt én nem azt mondom, hogy nevezni szoktam így, de egy kicsit olyan nyugosztalja Isten knézienő effekt, amikor az első fél időben, hát az adott mérkőzésen um, ugye a agyba főbe dicséri, vagy éppen csepüli az adott csapatot, amelyik, hogyha második fél időben épp az ellenkező formáját hozza, és utólag igazolja a vele kapcsolatos elvárásokat, magyarán nagyon szarul megy, de aztán három nóra nyert. A knézi minden esetben revideálta az álláspontját, és mindig megmagyarázta, hogy Na, mm, ő igen. mennyire megmondta előre, holott a frászt nem mondta, meg épp az ellenkezőjét mondta, ez engem rettenetesen idegesített. Még egyszer mondom, nyugasztal isten. É, igen, igen. Ugye, ennek tükrében, vagy szellemében, hogyha ez a nóta, elérné az eredményét, ugye? Figyelj, tudod, hogy nem vagyok... Ki... itt mondani? vagy Figyej, egy másfél mondok. hónap múlva? Mondok. Nem vagyok nem itt de figyelj, egy millió forintban, most nyújtom a tenyerem a stúdióba. Fizetek neked, hogy ez a dal elérje az eredményt. és halálkom, no, összeszedem de, a pénzt, de, és oda. Ne, ne idegesítsél de már tényleg, ne, de azt gondolod, mérhető. hogy ez átmegy? Hát figyelj, de már hogy a gondolom, akadémia csak nem megy át. korán kezdjük el csepülni. Azt csak azt mondom, hogy annak ellenére, hogy neked, akinek ugye van ízlésed, legalábbis én azért merek leülni vele egy stúdióba, van ízlésed, ez nem tetszik. Lehet, hogy van még 180 ezer ember, aki ha meg is hallgatja, nem tetszik. Ha de hogy tudjuk kizárni azt, hogy legyen még háromször ennyi, akinek meg tetszik? Dobozgitárt és... használ, ott penget, és közben <gül> hallom, hátul érted az instrumentális szart. Hát vagy dobozgitár, vagy instrument. Ne hülyéskedjél. Tehát Bob Dylan äh, äh, gitáros énekének van nem Bok, nem azt mondom, hogy ez jó. Nagyon nem jó. Csak Engedjük meg, hogy sokat megtegyünk. Ja, és meg hogy meg miért engedjük. nem? Jó, annak ja, is lehet számítani, ja, hogy nincs vagyok. költségvetésük, hogy tetszen nincs idejük nekik. megalkotni valami minőségét. Ez tetszen, tetszen nekik, ez demokrácia kérdés. Az esztétikai hát, kérdés. Hát az ketten mennyire másképp te azt mondta, hogy tetszen, azt mondom, tessen. Milyen jó, hogy nem értünk mindenben egyet. Hát ez persze demokrácia jó. kérdés, hogy tartottál, igen. Igen, igen. hogy be, nem akarom azt, hogy ne tetszen nekik, csak ha engem úgy neveltek, most már a éves vagyok, hogy. Uh, az, az igazság, szépség a, a jóság, az nem mennyiségi kérdés, nem mennyiségi tehát létezik az, hogy a vörös csepelt sokan énekelték egyébként az nem annyira rossz dal de azért az nem olyan jó, mint a nyolcadik szinfónia nem. Na jó, csak azért mondom, hogy az, hogy netán sok embernek tetszik, hát kit érdekel? Hát, Ugye ide. Hát az, az nem nem azt mondom, semmi. hogy játszunk valami de a hogy élő, élő A a műsor... tetszett Magyarország lakosságának. Te emlékszel Paprita, a Jasper? Há persze, el is kereszteltük őt Paprikát. De azt azért nem gondolhatjuk, hogy a csovi, csovi Jasper megváltoztatta a zeneirodalmat. Na, de ki tudjuk képviselni? Vagyunk annyira reprezentatívek, hogy az ország lakosságát, közvéleményét, nyilvánosságát képvisel no. Na, hogy nem. Ez, az ne, ez nagyjából... nem, Nelson Mandela, Danton, nagyon sok ember tudok felsorolni, aki egyedül képviselte a társadalom szemben az igazságot, és végül uh, igaza lett. Tehát, uh, uh, Nelson Mandela, hát mondom, nevit nem. Ez nem, nem tömegkérdés. Az érték, az igazság, és ezek a dolgok, Figyelj, ide, a vélemény. Észak-Koreában rengeteg ember mondja azt, hogy ők boldogok. Hát igen, de én még től se hallottam személyesen, és addig jó nekik. Meg el. ránézek az arcukra, és látom, hogy nem De azok. Figyelj, ha már ízlésről, meg arról beszéltünk, hogy kinek mi tetszik, például ezt tetszik -e ez egy élő adás, a vélemény szabad, mindjárt elmondjuk a, jó lenne a tetszik Jó tetszik, bejön. És azt is kérjük, jó, hogy akár telefonon, akár a Facebookon a halló itt vagyunkon, mondjanak véleményt arról, hogy Szerintük, -e ne, hogy ez is brav? mondjam, volt-e értelme, a telefonszámunk egyébként 070 9300995 és még egyszer a Facebookon pedig a Halló Itt vagyunkon vagyunk ellen, és például jelzik itt nekem ugye a, a technikai stábrészéről, hogyha ha kérik, akkor meg is osztjuk ezt a felvételt. Csak kérjék, megmondjanak róla a véleményt, aztán majd még beszélgetünk ríg. is, nem? telefon beszélgetünk, beszélgetünk egyetlen jó hírem van, úgy olvastam, hogy 50 ezer forintba került ez a dal, az legalább nem kidobott pénz, mert ennyi, ennyi, 50 ezer. Mondom nektek, mert a független szférából jövök, az, hogy 50 ezer forintba kerül, a világik legjobb filmje, Shop Stop, Iszonyú, vagy a Blair Projekt, az, hogy valami mibe került, tehát például, nem tudom most mit, Marinak mennyibe került a klipje, az valami milliárdos összeg volt, vagy 50 millió, nem, 50 millió, vagy mi volt, ez meg 50 ezer, szánalmasok vagytok, édeseim, csak ezt, ezt tudom, és egy, hallgatok egy valódi zenét, de ezt a levente teszi föl nektek. hogy egy picit elterelem a szót, de azért nem nagyon jó. És még egy nagyon kicsit gyorsan 20 másodpercben, igen. hogy amivel kapcsolatban tetszik, nem tetszik a hallgatók ö, stílusbéli érzékére próbálunk hagyatkozni, és kérdezzük, hogy tetszik-e. Na, az nem ez a felvétel volt, hanem az azt megerőzik. Ja, igen. Jó, de kérjük igen. szépen majd arra vonatkozóan a visszajelzéseket a 0670 9300 re Most pedig Settenkedő is, Bakács és Tibor is jegyzett. Igen, és folyamatosan jegyzeteket, olvasok, mert terméketlenségemben ö, betűket írok. Mármi terméketlenség az, hogy négy gyerekem van, de többet már nem nemzek. Na, na most komolyan az a címe. Magyarok, tegyétek a szívetekre kezeteket, talpaitokat, amikkel a baraszfalat érintkeztek. Ki ne értene egyet Matolcsi Györgyel? A választott hölgy rendkívül csinos, hajlékony, arca szép, elmerült az indiai kultúrában, tehát lelke is van. Nem, nem, nincs igazatok barátaim, amikor a viharlovak szerepkörében látjátok Matolcsit, persze én mindig a szerelmes szívnek drukkolok. Hajrá, Zita, Gyuri! Én a női szívekhez nem értek, ezért nem megyek bele olyanba, mi is tetszett meg Zitának Gyuriban, a szívnak a szívnek titkai vannak. Mint macsó, viszont abszolút értem Gyurit. Perce lehetnék neo-ókonzervatív mester, aki arra figyelmeztetni a szerencsétlen férfit, hogy a történelemben sok nő fölfogta ésszel, milyen az, ha a spájzban a hatalomból is van eltéve télire. Minden esetre a kétering, a szállás, a ruha, alasszolgáltatás így alakult ki szerelmes kultúránkban. Vajna nője, például a gyémántok próba bábúja. Neki sokkal rosszabb. Zita nincs egyszerű helyzetben, mert fényéről bizonyos szakmai körökben úgy beszélnek, mint Freddyről az elmucában. Jobb, ha nem alszul, mert ő akkor is dolgozik. Több nyelve fordítják szellemi delejét állami pénzből. Vagyos, vagyis nagyon puszi Nagymenő Nagy menő, szerintem neki van a legfaszányosabb rendőrségi kommandója, amit bármikor bevethet, ha elgurul a jóga órán a gombolyag. Azt, hogy mindenhova beteszi az édest, azt is értem. Benne bízik, amikor levitál. Ha tiszta szellem pillanatában van kapcsolata vele, miért hagyná ezt? Abba a pénzügyekről van szó. Tiszta, imaginárius dolog a pénz, a hatalom, a csaj meg hajlékon, gyönyörű az élet, édes a méz, kilégzés, lassan... Oké, okay, vannak történelmi helyzetek, amikor ezek a szegény asszonyok szívnak. Én sajnálom Eva braun vagy Marilyn Monroe-t. Clinton asszonynak sem lehetett könnyű otthon egy ekkora fallossal mint Bill. De ők mégis mindig áldozatok maradnak, csak most még nem tudják magukról. Na, érted, hogy el vagyok keseredve? Hát figyelj, az a, Annyira jó lenne valami másról beszélni, mint hogy ki kinek a szeretője, ki kit nevezett, ki kinek az anyósát tömte ki egy kis pénzzel. Valami az egészek, valami olyan, ú, én nem tudom. Lehet, hogy ez az új világ, és ebbe én már nem bilok beleszokni. Hát, Perszimista ez... vagy, de majd mi helyre teszünk. Perszimista vagyok, van egy oktató nő, érted, aki egyrészt biztos marhajó jól jogázik, meg csomó mindenhez ért, és e, fölmegy a fizetése a férje, vagy a szeretője okán egy-másfél millió. Tehát én tényleg ott szúrtam el, hogy az én szeretőm nem valaki. Várj, ilyen messze nem menjünk, mert visszarángat bennünket a hallgató, ugyanis, hát ö, ugye DK, nem is tudom, Igen? induló, Uh, hogy nevezed? Uh, DK induló, jó, az jó, jó Program jó. vagy kampány, eszem sem egy kampányzene volt, ugye? Uh, aztán az MSZP-ről olvastál, és képzeld el, hogy már is reagált a KGB. Igen. Kicsoda a, halátom, KGB? a KGB? Kabai Gábor Buda. Ja. <gül> <gül> nagyon vicces. A KGB egyébként figyel, tehát ezen nem lepődtem volna é, meg hát csak én is akkor... vártam, hogy ja. most nagyon megijedsz, vagy tényleg megvárt, hogy bontsam ki, hogy ki Bocs és mi ki. a KGB, Kabai Gábor Buda. Nagyon vicceset írt, Orcsány és Gyurbán. <gül> a jobb volt egy dicső jó. múlt és itt tovább, baloldal egy dicső jövő egyként káprázat nem olvasom az egészet, hanem majd, majd, majd kíváncsi leszek a véleményedre ez nem feltétlenül a lejátszott, és mm. persze tőlünk kérhető uh, kampány zenére reakció de, de tényleg azért ah, sokan mossák össze, nem? Szóval a hiába nem volt neki nagyon sikeres mozdulat, hogy kilépett az MSZP-ből összemossák, azért még őt nem az MSZP-vel a Igen, Gyurcsány? Igen, és a neve folytán, meg a populizmusa folytán még az Orbánnal is. Nem véletlen ez a nagyon vicces bejutás hát hogy a az, hogy az, az, az, Jobbán... az Orbánnal összemossák, az, az érthető. Úgy is mondanám, hogy Orbánnak, mint egy falatkenyér kell a Gyurcsány Ferenc. Uh, tulajdonképpen már nagyon régóta ő tartja életbe, szerintem a Aval, hogy gyurcsányozik. Ez azért nagyon jó, és... Jó, rabass... Bocsás meg szabadul, ez egy kicsit olyan feeling, mint amikor a, a egyik rabbi meglátja a másikat, hogy szombaton golfozik, és aztán fűhöz fához szalad, és aztán kiderül, hogy felesleges aggódni emiatt. Mondja, nagyon bölcs rabbi, mert hát gondolj csak bele, hogy oké, okay, hogy szombaton golfozik, de hát kinek tud el, eldicsekedni vele. Ugye gondolj csak bele, Na, nem, kinek ez, tud elhencegni ez, vele. Ez egy kicsit fineszesebb vicc, e em, mögött inkább az áll, hogy a, jobb, ha te választod meg az ellenfeledet, és ebbe Orbán de nagyon jó. Most ez jó. Igen, hát látom. Aki komoly ellenfél lenne, azt esetleg kivásárolja, mm -hmm. Pukli. E, az olyat, akit nem lehet kivásárolni, az karaktergyilkolásza, az azt, a juhász. Kinyomja, az, a, az, az a... a juhász. Hát igen. egészen felháborító az, az mm -hmm. ő karaktergyilkossága. Most megnéztem, képzelde az elmúlt két napban volt Szerencsém nézni az Origó, a Pestisrácsok, meg ezek, tehát a kollégákat, hogy miket mondanak és mit görcsölnek. Fantasztikus, heroikus munkával csináljátok, kollégák, fiúk. Nagyon jó, a pénzt megérdemlítek. Kár, hogy a dolog mögött némi nem igazságtalanság, valószerűtlenség húzódik. Tehát, figyelj, a magyar idők már tudja az összeget is, amivel havonta támogatja Portik Juhász. Szerintem az újságírás olyan szintekre téved, amiből nem tudom, hogy már bármikor vissza lehet jönni. Á, Baké, de kinek szólnak ezek a csatározások? Azoknak, annak a rétegnek. Most nem használok ennél, hogy mondjam, procsosabb kifejezést akik se hiszik el az ilyesmét, vagy bepróbálkoznak ezek a hírek és a mögöttük álló terjesztők azzal a sokkal nagyobb létszámú lakossággal, akik, akikkel meg lehet az ilyesmit etetni. Nem volt bonyolult a kérdés, ugye? Nem bonyolult a kérdés, a megoldás bonyolult, egyrésztől lesz visszacsapás, egy idő után senki nem fog hinni a médiáknak. E, valamiféle értemben védekezünk is a médiával szembe, tehát azért nem hiszünk másrészt, pedig e, a rágalmazásban az a nehéz, hogy miután minden alapot nélkülöz, könnyen elhihető. Tehát például Jézust rablónak rágalmazzák képzelt, tolvajlá. Az én bűnöm, mert fogják Jézust, ott mondhatjuk, hogy Jézus még egy darab szalámit se vett el. J Juhászról azt mondani, hogy korrupt, és hogy a, a bűnözők, mafiózók pénzelik, olyan messze van az igazságtól, mint Makó Jeruzsálemtől. A, azt tudod, hogy nem a falura gondolunk ilyenkor. meg az utat, és ettől függetlenül sejtem, hogy ez egy átvitértem. Igen, egy, egy, egy Makó nevű vitéz lemaradta a jeruzsálemi keresztes háborúkról, uh -huh. és itthon maradt, innen van az a mondásunk. Nincs köze a valósághoz és az igazsághoz. Veszélyes játszani a, a sztereó valósággal. A végén súlyos következményei vannak. Most értem, hogy a vége senkit nem érdekel, de például... Én amikor láttam, hogy mi történik a juhásszal, én azonnal próbáltam, mindegy a hócipőbe azt mondtam, hogy személyesen szeretem és tisztelem a, a juhást. Ezt azért kellett mondanom, mert szinte bizonyos vagyok abban, hogy a juhásszal kapcsolatos érzelmeket és indulatokat akarják generálni és kelteni. Ezzel valahogy szembe kell állni. Ezért írtam itt az írásomban is, hogy ő jedi lovag, majdnem egyedül van, és ez a jediség sajnos nem jó hír, hanem rossz, mert a magányosságot ételezi föl. Tehát miért nem állnak ki az MSP, a DK, a Zöld, stb., amikor egy ellenzéki társukat karaktergyilkolászánk egyértelműen a médiában. Miért hallgat? Hát, Bocs, hogy neked mondom, de ez a szalámi talittak. Hát a, tudom, ugye? tudom, de érted, hogy a gyurcsányt, a bakácsot, meg mindenkit le lehetett nyomni. Így lényegében a szalámi mindenre jó lesz és azért föl kéne ismerni a, a, azt az igazságot egyrészt, hogy senki nem bűn nélkül való, másrészt az, hogy nem e, biztos, hogy a rágalmazás az az igazság kifejezése. Igen, de sokszor még te sem tudsz distingválni, a szónak abban az értelmében, hogy tehát megkülönböztetni, hiszen ezt jelenti. Igen. Akkor hogyan lehet elvárni a hírfogyasztóktól, a médiafogyasztóktól azt, hogy átlássák, hogy a Juhász ellen ez egy karaktergyilkolás és Megmondom, mindig hogyan. mindenki azt hiszel, amit el akar hinni. Ez mindenféle üldöztetése, mindenféle kisebbségek Érten. elleni Érten. hadjárattal kapcsolatban így van. De most te jössz. Verbőci kifejezését használom, mielőtt ö, bárki feljelentene, amikor a bűnös magyar paraszt elé odaállítod Endi Vajnát és Juhász Pétert, és azt mondod, hogy figyelj az érzéseidre, ami nagyon bizonytalan dolog, szerinted melyik van jobban kitönve. Tehát értétek, nem lehetséges azt gondolni a fakiról, hogy ő neki a túlzott húsfogyasztás okozza a, a bélcsavarodását. Vagy ha, ha, ha így gondolkodsz, akkor elvesztettél, akkor hogy neveled a gyerekeidet? Vagy De úgy látom, hallgató van a vonalba. Majd meglátjuk. Ja, ja nem, mm -hmm. nem. Csak miközben beszélünk, beszél, de más is a térbe, az tök jó. Hogy mondom neked, hogy ha, ha, nem, ha nincs kézzelfogható igazság, akkor is uh, uh, valamiféle értelemben hinnet kell a szemednek, vagy hinnet kell a fülednek. Uh, én azt gondolom, hogy a gyurcsány kormány korrupciójához képest még nagyobb lett a korrupció, nem szeretem ezt a szót, még nagyobb lett a lopás. És ebben az esetben ö, azt mondani egy valahol fantaszt a magyar politikusnak, most már politikusnak tekinthetjük Juhász Pétert, hogy ő nem tudom, baj van szerintem így, ilyen értelemben, beteg akkor az ország és a lelke, ö, neki még az életében is megfizeti azt, hogy nem tudott annyit rabolni, mint mondjuk más. Most azért mondtam a vásta a vajna miatt, mert nehogy bepereljenek, de nem, nagyon kétségben vagyok esve, komolyan mondom. Hát van ez másképp máskor, most éppen tényleg borulátó hangulatodban vagy. Jó, nem akarom ezt, hogy... Nem, mondanám, nem a borulátás az azzal e, áll hogy most éppen borulátó, általában sajnos most ilyen Nem, nem, nem. Gondold el, hogy a, a, ha ez a karaktergyilkosság átmegy, hogy a, és ráadásul az egész karaktergyilkosság egy elítélt, zsarolással elítélt, bűnöző, információjából származik. Ugye az nagyon érdekes, hogy a portikot, azért, a Rogán elleni vádait azért nem hallgatjuk, meg hisző, bűnöző. Ez a kettős mérce, ez, ez, ez, ha ez megengedett, figyelj, akkor te nő vagy. Most látom, hogy te nő vagy. Hiába lóg a lábad között valami. Nem! Te nő vagy. Én is nő vagyok, de te miután Kopasz nő vagy te nem, vagy olyan szép nő, mint te? Akik... Mindenki azt hiszi. Lehetetlen. Tömegesen is igaz Még. ez, amit akar. Mi egyszer jártunk egy olyan helyen, egyébként most már mondhatom, kék frankos, már régen megszűnt, egészen más az enyakadémia a szemben, ahol mondjuk mi őszilevet kértünk, és váltig valami répa borzalmat hoztak ki, és mindig állította is a főpincér is, hogy az nem az, aminek mi mondjuk. És mind hanem, a mai napig és aztán, neki azt, hogy neki az, hogy mi mondott. Point, mert mi ezt úgy oldottuk meg, hogy amikor fizetése került a sor, elég régen volt, Igen. ki fogod tudni számolni, mikor lehetett, mert a tizenvalahány fős társaságnak az össz cekke volt körülbelül olyan um, 70 forint. Fú, ez jó régen volt. És akkor mi azt mondtuk, letettünk az asztalra egy 50-est, hm? mert akkor az is volt, és azt mondtuk, hogy ez pedig 100 forint. Na, és na, nézze, na, na, jó, jó, jó. És háromszor megkérdezte, hogy ez bocsánat, hogy kell, és azt mondtuk, hogy higgyen, lesz, Jó felretted ez 100 a vonalat. Felvetted a vonalat, okay. beléptél abban a rendszerbe, de mondom neked még egy pillanat, mi a zene, nah, a japánok is ezt is csinálták, is. hogy amikor ledobták az első atombombát, azt mondták őket, hogy nem érdekli. Amikor ledobták a Nagasaki féle második katomát, képzeld de a katonai a továbbra is azt mondta, hogy nem érdekli. Milyen csodálatos pillanat volt, hogy a japán császárban felmerült a, a valóság gondolata. Nem majd a japán császárról egy. Igen, egy am amelyben után. több száz, illetve milliós japánok hiányáról kell majd valaha számot adni. Termék megjelenítés tartalmazom műsor következik. A termék, a szellemi termék, azt mi állítjuk elő, és nagyon nehezen tudjuk meghatározni mi a kétségbeesés és a remény között. Többek között azért is, mert friss és szomorú hír, hogy hát ami még korábban nem történt meg, az most igen, a Szabadság téren a eleve emlékművet és annak kegyelektően kihelyezett tárgyait erőteljesen megrongálták. Jelen pillanatban ismeretlenek? Tényleg. Tehát ugyanaz, ami... mint a két kétfarkú kutyapárknál az önkormányzat beindul. Hogy ki csinálja ezeket? Hát, hogyha hallja, jelentkezzen. Igen, és kérjük nem fogjuk a tudni, rongálót. Honnan tudjuk sejteni lehet, Aha. még csak nem is fogalmazok úgy többes egyesben, hogy sejtjük, mert miért is így fogalmaznék, de a másik, azt el lehet a, a, képzelni, hogy a... nagy valószínűséggel amit nem a kristások, vagy most mit mondjak. Uh -huh. um, a jobbik, jobbikosok lehetséges? Nézd engem a dologban amellett, hogy önmagában borzalmas, uh -huh. borzalmas um, Kegyeletsértés és nagyjából kiputo, kipuhatolható szándék amellett engem az zavar, tudod, hogy valahogy, hogy miért a az ellenemlékművet a tiltakozást és annak tárgyait kell bántani, én még nem láttam, hogy valaki magát az emlékművet koszorúzta volna. Már pedig, ugye, ha simán én, matematikai nem, nem. alapokra fektetjük a dolgot, pont és ellenpont. Akkor, hogyha valaki ezt az eleven emlékművet hát. hangája feltételezhető, hogy ért egyet azzal, ugyebár, ami ellen ez az emlékű demonstráció, de hallgató van a vonalban, hallgató a vonalban. meg a sosárt. Szevasz. Szervusz. Szervusz. A nősörvezéket, szia Patika bácsi. A következő, az előbb Verbücs szemlegetted a nagy törvényhozott a jogász, je? igen. Igen, igen. Verbőc, miután leverték a Dózsaféle parasz háborút, nem tudom tudom mikor volt az összeadéké fordulója, két éve, igen. valami megemlékezést, van emlékvilés, emlékpakettet, nem keresztet, csak pakettet. Dózsaféle parasz felkelés, mondjuk a legjobb az van, ha Ángyály Józska bácsi adja hát de ugye ki tudsz a gépezetből, hanem most mindent bedarál. Itt nagy bajok vannak, mert például vannak ilyen pofák, akik ilyen kereszteket osztogatnak, és mert odaadják valakinek a nagy testének nem beszélgetnek apukájukkal se a bajer, se a Lázár apjával, anyjával, hogy apuanyi hogy volt, megtetem én ezt, ez etikus, morális ez. Odaadhatjuk ennek az embernek, ezért a sok szarkeverési az ez emlékplakettet, ezt a kis keresztet lehet ilyen botrány csinálni, ne szégyerekek, hát tudjátok, odaadjátok, aztán, hogy felháborodnak, miközben azért pár hetet, pár hónapot nyerünk, és gazdagszunk, gazdagszunk, ők meg rágódnak. Öntöltő száz ember visszaadta a keresztet, oké, okay. de az egész, hogy oda merték adni ennek a bóhószak, ennek a, hogy mondom nektek, ez a bérnáci. A bérnáci az hülye, meggyőződéses nem tud változni. De ő már volt, ugye, a Bajazsolt négy szabadságos, meg cipős, ugye? Hát nem, nem, ő tagadja a ez, de én, én emlékszem, hogy magyar Nalan sos kezdeti korszakra, persze, meg hogy... És meg, meg mindegy, szóval egy mindegy. Évemer, ez most, ez, ez, ez búgott, főállásban nagy pénzért. Ez, ez egy bértolnok, ez egy sárga hivatolnok, ez most a Führer minden utasítását teljesíti, és ez a baj. Na most... Az emberek meg ugye ezt e, e, rossz nyelvettük, és visszaták a, a látványosan keresztjük. Én általában szoktam próbálni legalábbis moderálni, és amikor egy picit erősebb vélemények e, hangzanak el, e, mint ahogy most is, akkor én közbeszólok, de most, most nincs könnyű dolgom. Most. De nem, nem kell közbeszólni, az ENSZ az amerikai nagykövete egy véleményem van a betelefonálóval. Jó, világos, csak számít, -e. mondtam. Az, az ensz amerikai, nagykövete számít-e? Ma például, most mind a ötöket kérdezlek, téged is, Baki meg téged is, kedves betelefonáló, hogy ma, szeptember 11-én, tele van a magyar sajtó mege megemlékezéssel az évforduló alkotmányodban? Nem, nem hiszem, nem hiszem, nem találkoztam vele. Nem. Akkor érted a kérdést? Nem ellendruk kerek voltak, de figyeltek a mezői kisember szintjén és a munkaember szintjén is, amikor volt ez a támadás, és minket kiküldtek az áruházból, ott ilyen bajuszos nagy adatfizka örömködött. Mondtam, mert már tudom a híreket, hogy mi volt támadás, ezért kizavartak minket a korából, és örömködött, hogy de jó. Tehát ilyen hű emberek mindenhol lesznek, az, aki a más nyomorának, a kisember ember egy, egy nagy hivatal lebombázásának örös hülye. Na most ah, még egyszer szeretném mondani, csak annyit, hogy ha már szegény is áll, megtört, és elment és most fátyogatja az ő lelket, egy rabbi. Nem lehetne az, hogy mindenki, aki Ilyen fiatalabb, mint nálunk, 10-15 éve, én már 63 as öreg nyugdíjas vagyok, hogy beszélgessen, ha még él az apukájunk, mint a szegedi csanád, hogy időben odamegy nagymama nagypapa, miért nyarodtál Németországban 44-ben, és miért az a 25-30 kilósan. És még megkérdezni bárki, aki ebben részt vesz mint adományozó, mint átadó és mint kezdeményező. hogy hogy volt az apu? Kezdjük ezt el! Mert akkor oda lentezünk, egymások ugranak, megkánják a eddit. Miért fentről a kettőnk, és aztán közben gazdaszunk közben az ország megy lefele. Itt van nagyon nagy biztonság, direkt biztonsággal, ezt valakik nagyon jó koordinálják, nagyon jó szervezik, és én nagyon-nagyon nem tetszik. A is viszont jó, és hallgatom tovább, és köszönöm. Köszönjük, hogy Köszönjük! A betelefonálónak sajnos annyiban nincs igaza, hogy Lényegében, hogy ki Tordján József, már azt el kell magyarázni. Tehát az Y-generáció tudatvesztés egy a történelemre vonatkozóan, az azért ne, az nem József. Nem, nem, nem az az csak csak mondom, hogy képzel, képzelt, hogy, hogy, hogy a kora, nem olyan rég történt abszurdításokra sincs már magyarázatunk, nem arra, hogy mi történt a két világháború között. Tehát a demokrácia kialakulásának a történelmit is már magyarázni kell, tehát ez azért nem volt annyira régen, 25 éve. Na most, ha ezt az időt nem tudjuk befogni, akkor egy ilyen száz éves vagy hosszabb cikluson belül. Ja, Többá hát sűrűsödik, a mezőny, Igen, sűrűsödik és, a mezőny, sokkal több mindenről szerzünk tudomást, ugyebár nem arról. És ezáltal az a lényeg is uh, uh, uh, sérül. A, a másik, hogy uh, van egy ilyen amnéziás, Korszak, ami nyilván nyilvánvalóan összefügg az információ sebességével, az információ mennyiségével, de hadd mondjam el, mert hát apám elég idős már, és látom, hogy az idősebb generáció se akar beszélni mindig arról, hogy mi volt. Egyszerűen konfliktus kerülésből, frusztrációból, vagy azért, mert nem tudja megértetni magát. Tehát ez nem, nem mindig a legifjabb generáció bűnös abban, hogy nincs meg a megfelelő tapasztalata az idősebbek is tehetnek róla. A is hallottunk Igen, nagyon és sokat. És Szerbiában senki nem beszél a délszláv velünk. háborúról. Ezt eljegelték a kérdést. Tök olyan, mint a Magyarországon lennék. Na éppen ezért van az, amit már megint kénte ilyen, talán szerintelennek hangzó módon fogalmazni, hogy, hogy hogy, hogy ismétli magát a történelem hát ilyen. sajnos, sajnos. És nagyjából és egészében többek között azért is, mert van a posztrauma mint jelenség Így. a szindróma és az emberek inkább eltemetik és azt hiszik, hogy soha nem csirázik ki de éppen azért csirázik ki mert nem elég jól temették el vagy előtte nem beszélték ki ciklikus a történelem, de sokkal szörnyebb szinten ismétli meg magát tehát ez a mostani rossz hírem és egy pozitív lelkületű embert hívunk föl vagy nem a közben talán valami kis zene? Talán igen. Nyuszi, nyuszi, muszi, puszi. Uh, igen, igen. Igen, igen. Figyelj, de most már kezdek megnyugodni, de, és azt mondtam az előbb, hogy miért nem háborodnak föl az ilyen durva karaktergyilkosságon, amit a Juhász Péterrel szembe vezetnek az ellenzéki pártok, médiumok. Gondolom téged azért, mert te is a Péter, tehát eléggé felháborító. De ők így háborodnak fel. Hogyan? De most Sehogy? Hogyha hallod, hát itt föl vannak át. Nem, kb. ennyi a lehetőségük a felháborodásra. Egyrészt, tudod, ez olyan, amikor is felálltetnek az iskolába, és ugye patlásad a politiát felé, és akkor úgy jövegítad. Ugye ez is, ez is benne van? Nem tudom igazából. Hát, tökő, hát, ez, de hát ezt ismerjük, hát mióta úristen, hát. De érted, hogy egyszer kell egy megállít mondani, vagy egy nemet mondani? Figyelj, amikor... ezt mondtam példaként, hogy a magyar paraszt elé állítom az Endi Vajnát, meg a Juhányz Pétert és döntse látás alapján, hogy kinek van több a bőre alatt. Kell létezni valami természetes érzékelésnek, vagy valami természetes erkölcsiségnek, amely... Érted, ha nem lesz, akkor... Az oké, okay, hogy Krisztus mindig keresztre feszítik, de azért ezt túlzásnak érzem, hogy a, a, a... millió. Én nem tudom, szerintem nem jó ez a karaktergyilkosság, de már egy rossz karaktergyilkosság is hatásos Magyarországon. Tehát az oké, okay, hogy engem kinyírtak, mert azért azt jól csinálták, de hát a Juhász Pétert ilyen rosszul is ki lehet nyírni. É, bárhogy ki lehet ezt a szénkődést, de, de hogy uh... Hát erre körülbelül erre lehetett felkészülni. Ugye emlékszik arra a 98-ban felkezdődött egy elég érdekes kampány, és ennek volt ez a 2002-es folyamánya, hogy a te is emlékszel, ami hát ilyen volt. Ott felváltolták, ott még nem volt összehangolva, ott még nem volt a fontos korgoszó ott és már mindenkinek volt. A grafia, a ávózott, volt a többi. Őket, mivel a magyar társadalom ezt nagyon szóval toleráltak, ezért ők ezt érted most ki legyen, tehát, hogy vonuljon be a nátót. Mert pedig a magyar társadalom megengedő ezzel a fajta kommunikációval szemben, szerető olvasni egy kicsit dúga a fúlvárlapban, és a szereti, hogy a bűzőköknek. Töztem azt a politikusokra, ez a is jó volt, ez rendben van. De legalább... Na de akkor várjál, Ak akkor azt nem értem, hogy van ez a jogás csaj. Ez a jogás csaj nem olyan súlyú, mint a Juhász Péter? A jogás csaj, de bizonyára, hát volt jött az, az a, a Juhász Péternek, mert Juhász Péter az egy meglett ember, és azért, hogy is mondjam, deréktáj volt, még ugye egy jogás csaj valószínűleg nem nyitott meg túlzottan, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez megint te azt, hogy hány olyan szószövet van, ahol tudod ezt tarálni bele az emberek agyába. Ha neked van több tévét, több kisztágyat, rádiót, akkor te fosztájuk mint emberhez. Ez matematika, nem morál. Hát igen, de ebben a matematikával vitatkozok, hogy euh, érted, tehát a... Hazuthatod azt, hogy a, a dalai láma az egy kínai fickó, de nem. Érted? Tehát a, a hazugságnak a, a szabadság területe az végtelen, de a valóság elég pontosan rögzít. Tehát nem. Nagy Imrét végül is felakasztatta a Kádár János. Mondhatod, hogy nem, hanem a Nagy Imre egy büdös komcsi volt, aki elárulta a Értett, nem tudom, hogy tényleg azt mondod, hogy most már semmilyen jelentősége nincs a, a tényeknek és a valóságnak. Ha nincs, akkor, akkor, akkor te miért élsz, akkor érted? Akkor érthetetlen az a magatartás, mi hiába veszed magad körbe állatokkal és feleséggel, hogy... Ér De amiről te beszélsz? Igen? Egy olyan fajta dolgot várta emberektől, amikről ők nem képesek mert a akarnak teljesíteni. Azért azt, hogy Kádár felapasztattam a hogy kevés ember tudása volt az elmúlt rendszerben. Azért mondtam példaként, szeretük Kádár Jánost. De ők azért mondtam, hogy őríték ezt, a lángot kászik, aztán ezt, ezt hogy Kádár Eztől még ez a rendszer, szeséletesen általában, Kádár János Zalosznek, mi megválasztották volna a Magyarországon a miniszterelnöknek, bár az nem jó volt, de ezt a szügges úgy, úgy gondolom, hogy tök mindegy a valóság, a valóság az egy dolog, és az, hogy az emberek többsége is fel, vagy ugye a hogy ez egy több más dolog. De ez morálisztában, és ez pedig alkalom technika, kinnája nem egy jó dolog, de nem hiszem, hogy azt, hogy azt gondolta a Szehív is, azt, hogy mi te fogunk fejlődni, hogy illetve a demokratikus ország, hogy egyben egy morális ország is. hogy egy ilyen csöndes morális forzott, hát, Egy én... kicsit a telefont a szálld mert lehet, hogy én süket vagyok, jó? Igen, süket. Jó, jó, köszi. Le. Na de figyelj, jó, igazad van. Akkor mondjuk azt, hogy a logisztikának nincs semmi köze az érzelmekhez. Mindjárt folytatom. Tehát azért az érdekes, hogy például mondom, Felcsút, 60 Puszta, Parlament, Cinege utca. Kérdeld, vannak olyan területek, amivel jobb, ha nem lépsz be. Igen, no-go zónák. No-go zónák, igen. 444-nek ez az hívás. Igen. igen, ezt nagyon okosan összeszedték, és kérdezlek téged, hogy Lehetséges az, hogy az ideológia kijelöli azokat a megyéket, amelyben például én egy egyszerű talpas tahó de nem tudok elfogyasztani ő, egy fagyit? Hogy de? De, de, de fanta figyelj, a magántulajdon szentségét értem, de mondjuk a magántulajdon jellegűvé vált Balatonfüred? Igen. Volt, hát Igen, átmenetileg. Ugye, volt az a kiváló közgazdász, akinek nem jut a neve, Nobel-díjt is kapott, és Paranoid-s fizakfolyam volt mellette. Úgy a vég az életét, film is készült róla a csodálatos emberjelmet, és ö, ő mondta azt, hogy miért kételkedett volna abba, amit a hangok mondanak neki, amikor ezek a hangok mondták a matematikai megoldásokat is. Uh -huh. ebből, ebből számomra az erőtt ki, hogy tehát az igazság önmagában semmit nem tud kezdeni magával, hanem ugyanazattal a módszerekkel kell eladni a népnek az igazságot, amiben a hazugságot. Tehát félbesztenen lányoknak kell táncolni, és a pármáshoz második a meg kell nekik említeni, hogy ez a kormány effektíve lop. Éh, tehát, hogy nem tudod... Az nem baj, hogy lop, ha nekem az nem tetszik, hogy aki erre föl akarja hívni a figyelmet, arra azt mondják, hogy tolvaj. Várjál, várjál, valami zúg. Bármit mondhatunk abban a rövid tiszpünetben, érted? Uh -huh. Tehát az a lényeg, hogy az igazság önmagától az nem egy olyan erő, ami így magától is terjeszkedik, és ott lesz a fejekben, és így. Nem, az egy, egy információ, a száz másik információ Ez az a különbség, hogy a speciél igaz, de ez még nincs kivételezett helyzetben, nem jut el magától egy falcsú dobozra. Ha nem viszed le, és hát ahol mondom, ez, ez viszont innen hogy ez csak gazdasági kérdés, a többi információnak nagyobb <tosz> esélye van. Eljutni a kvasztok? <tosz> mm. <tosz> ez. Na jó, jó nehezen győzöl meg. Figyelj, a Uh, mit szólsz ahhoz, hogy volt egy kínai fickó, aki az alumínium termelés 6%-át elásta a kertjébe, aztán ott Mexikóba, aztán várakozott. Az, az ilyen felcsúti történet, nem? Igen, hát, hát reméljük, hogy úgy, hogy közben nem az, az emberek pénzét lopta. El. Ja, hogy ő a sajátja? Aha. Hát, de ha egy kapitalista, hogy csinálja, akkor ezt megcsinálja, de nem jött be neki egyébként. Igen, nem, szegény, igen. Visszaviszi az alumíniumot. Hát, Rengeteg, azért sok jót vannak alumíniummal, ugye az ember olyan milyen érezteti magát, most gondolj el. Igen, tele vagyok alumíniummal, és igen, mégsem szeretnek az emberek. Mennyivel kevesebb... Uh -huh. Mennyivel kevesebb gyémánt kellett volna ugyanehez az összeghez, vagy arany. Uh -huh. Várjál, azt mondja a feleségem, hogy a fülhallgatómnak rossz a mikrofonja. Igen, igen amit kicsit... Ilyen bunyúeles volt, néha torz információkat kattunk, de szerintem nem zavarja a magyarokat a. Ja, akkor jó. Azért mondom, hogyha. Varga Mihály, az egy jó megoldás, ez hogy leszedjük majd most a Google-t, meg ezeket, hogy ők is fizessenek adót? Hát figyelj, gondolom pánik van, hát magány pénzszár ugyanintől. Hogy elfogyott a tartsi. Hát az EU is ugye most már olyan fél, de nem, nem fél szívvel adja nekik, mert tűnk hogy ellopják. Uh -huh. Gondolom bevételi forrásokat kell keresni, mert a gazdaság az döglösszik. Uh -huh. Akkor viszont jó az ötlet. Csak át kell vinni a négyeken, és a nemzetközi mértékben már szavunk se lehet. Hát annál jobb az ötlet, mint hogy Igen. vérnek ide a kínaiak és hozzanak pénzt. Uh -huh. Na jobb, mert azok nem hoznak, mert nem hülyék. Hát azért a, a Rogánnak van egy üzleti köre, aki azért tud itt leteletelődési kötvényeken keresztül azt, hozzájutni. Azt, mondjuk ez is jó, arra a leteletelődési kötvény se kerül nekünk semmibe. Igen. Én azért találtam ki, hogy egy, én egy olyat, olyat csinálnék, hogy ilyen, egy olyan pártot alapítanék, ahol minden cím, pozíció megvásárolható. Érted? Tehát, uh -huh. Te lennél a Miskolci varázsló. Én meg a, a klán izé, bárója. Tehát minden ilyen hülye cím lenne, mindennek szabott ára lenne. Mind 3000 forint a bárói cím, és 2000 hogy így? Nem, mert háromszáz ezer. Hát ne jó, de képzeld, ez, ez régen is létezett a nemességen belül, lehetett venni kutyabőrpénzért. Na ezt, ezt csinálnám, és mindet eltenném. Neked mindig utólag jutnak eszedbe a dolgok. Az, az hogyan értékelem, hogy nagy csínadratával galambos, lajos szilvásít, meg laborcot, ugye letartóztatták, aztán most szép csendben, hétközben azt mondták a kémeknek, hogy szaladjatok, fiúk. Ez mi? Az igazság érvényesült, vagy. Mert érted, hogy bűnpártolásra laborcég kérlek szépen felfüggesztett, börtönt kapott, akkor idegen hatalom részére kémkedett. Fú, ezek azért durvákám, azt gondolj bele! Azért szerintem vannak olyan eljárások, amiknek csak a megindulása lényeges. Tehát, hogy ja, hogy a vége nem is. Aha. Hát nem számít, mert hogyha valakit megvádolnak, és ez bekerül a hírekbe, és elég sokáig felszínen van, utána tök felesleges elítélni, na akkor el kell tartani, meg akkor már az egész olyan tudokban felülvizsgálat, Strassbuth. Meg, meg lehet, hogy csak a vádolás a, a kommunikációs stratégia, nem? Tehát most szerintem már senki nem előszik Szilván galambosra meg ö, erre a laborcra. A lényeg az, hogy a gyurcsány kormányzat alatt ezek idegen hatalmaknak kémkedtek, nem? Nem ez volt a dolog lényege akkor? Hát van egy ilyen, van egy elég jó író, úgy hívják, hogy rossz Thomas, tehát Thomas Rossz. Ő, ő, ő elég jó jellegűeket ír, és neki van egy hittérítő ragú színű könyve, amiben van egy ilyen, egy vicces leírás, hogy ugye kampány van, folyik a, a különböző szenátori kampány, és, ez, és van a Csávónak egy biszno-tószó a diszmótoszó kasszában az ilyen fekete pénzeket teszi be, és ami arra van, hogyha már nagyon rosszul áll a végső helyzet, és úgy érzi, hogy már nem nagyon elszáll a nyerési esély, akkor elkezdi ebből a pénzből azt terjeszteni az ellenfeléről, hogy sertéseket dug. Aha. És, és ezt hívják diszmótoszó kasszának. Ez ó, ugyanígy működik mindenhol a világban. Hogyha már nagy baj van, akkor valami elképesztő baromságot elkezdett terjeszteni az ellenfeledről, a dologban az a szép, és azt tartom profinak, hogy a lényegében a katonai tárgyalási anyagát 2041-ig titkosították, tehát soha a büdös életben nem fogod se te, se, én, se a magyar nép megtudni, hogy miről dumcsiztak uh. kémperben. Tehát volt kémper Magyarországon, sajnos nem sokat tudunk róla, mert titkosítva van. E, hát, ja. Ja, ja, ja. Hülyére vagyunk mi véve, édesapám, az az érzése. Hát ah, persze, abszolút, hát a történet, hogy miközben az orosz titkoszolgálat gyakorlatilag uh, izért parádézik, tehát csoda, hogy nem vonulnak fel a hősök terén, de... Azt tudod, hogy az éjfolyam elsők, amikor... az ja, az megvan, nagyon viszont. Ja, az nagyon jó, hogy felvonultak. Azt tetszik nekem is azért, de folytas, bocs. Ja, nem csak annyi, hogy a mainstream Street bébiában, a pártúságokban és a, a kormányüzenő küzeteiben gyakorlatilag orosz dezinformációk vezető higgyek lehetnek. Tehát olyan, mintha, de nem is tudom, mintha 81 lenne. Uh -huh. Ez elég ez KGB miért nem akar minket, para? Na miért akarna minket a KGB? Ez van a kgb tehát ezt mondom, hogy miért nem, miért, miért, nekünk, miért, miért nem vetnek ránk szemet, miért nem akarnak minket beszervezni, éle, meg tudnának simán zsarolni az életrajzomból. De és, és mégse. Vizsakod olyan információ, amire nekik szükségük lehet? Ja. ja. Vagy te olyan pozícióban, hogy olyan dezinformáció szerjesz, ami eljut az emberekhez? Puh, jó. Gondold okay. el azt, jó, tisztelt, jó. amikor elkap a KGB, engem vagy téged, és az, az arra, azt mondják nekünk, hogy na most pedig írjál a hódszitőbe egy cikket arról, hogy. Hát itt innentől katlagásba fullad a történet. Lehet, hogy nem menne az írás felszólításra. Lehet. Egyrészt, a másrészt az orosz szolgálat szerintem lehet. Hát effektíve kormánytagokat is vásárolhat, ha akar. Tehát itt azért nincs olyan nagy, nagy szüksége. Nincs egy nyomorult újságíróra szükségük. Hát minek? Hát de most tényleg. Hát de miért Kovács Bélát? Miért, miért, miért, miért annyi, ennyivel több? Csak súlyba. Meragadt. Szerintem a Kovács Bélát csak benne ragadt, aztán nem tudtad már időben megszabadulni uh -huh. Én szerintem a, a... Ez olyan, mint a sár a cipőn? Ja, igen. Tehát uh -huh. A az konkrétan a szíves környéki kapcsolatok lehetnek, amelyek ha léteznek akkor minden bizonyal azok a dezinformáció forrásait. Vagy annyira hülye egyébként, hogy milyen politikus, hogy elhinti azt, amit az orosz propaganda oldalak állítanak. Bár azt se értem, hogy itt hozzá, hisz ezek a csávok már nem beszélnek orosz. Kézed el, olvastam, hogy ez egy jó egy teszt. Most elhintem, ha. most ez a KGB, vagy, vagy a, tényleg, ha. azt mondta Putyin, nem hülyeskedek. De... Több helyen olvastam, tehát három független helyen olvastam. Igen hogy fel kell vetni a magyar-román határkérdést. Szemen, egyrészt szemen nyalt a kutyám, másrészt pedig ezt nem mondta Putin, tehát azért. De a, a, a pontosan ilyen ö, ö, homályosan mondta, tehát nem beszélt Erdélyről, uh -huh. de a moldovai népszóval szerintem a románokat akarja büntetni, uh -huh. Ott, ott fel, mint egy egyetlen félmondatban belefűzte ezt a magyar román határkérdést, ha akarod, kikeresem neked, elküldöm, különböző médiák közléséből való. Hisz... El tudod képzelni, hogy úgy, mint Hortinál, Hitler kiátszotta ezt a kártyát, hogy a Putinnak is van egy ilyen De... távlati elképzelése, hogy hogyan lehet a Viktor-t Ugye egyrészt a Viktor érde fel előtte, tehát régesítőjét érde fel, Másrészt pedig ez csak egy ilyen konz, egy verbális konst, amit oda dobott ezért a szolgálatért a magyar kormánynak. Jaj, de jó. De ezzel régóta hiszünk, bejöhet ez. Miben? Édes Istenem, minden. Vissza, édes erdélyt! ne viccel. De tudod mikor? Akkor, hogyha be elfoglalja a volt Halsói Szerződés területeit újra Oroszország, akkor esetleg igen vagy igazi. Hát az a másik, az a b de az annyira jó azért nem lesznek lássuk be, ha már megint oroszul kell tanulni általános iskolában és idéglenesen orosz csapatok állomásoznak nálunk, tehát én azért nem tartom, hogy annyira jó ölt lesznek, egy kicsit nagy ár ez azért, hogy a, a borzalmas e, szocialista Romániába máshol húzódjon a határ a borzalmas szocialista Magyarország között, amit már nem szocialista nem fogunk hívni, hanem egyszerűen orosz érde. Új világnak, igen. Uh -huh. Feleséged, kedves állatok, jól vannak? nagyon feleségem nagyon-nagyon dolgozik, fú, figyelj, annyit dolgozik, hogy én már csak nézem. De rajzol? Akkor, hát, de mit csinálna szerzett Horgol? Miért rengeteg pálya jó van, lehetne útépítő is? Nem, hát nem, utat nem építő. Egyébként, hát úgy, úgy nincs Csinicska, úgy ő is tud építeni, nem arról van szó. De most rajzol éppen szép képeket, rajzol kicsi animációk, ez nagyon-nagyon jól el van. Jó, a gyerekeimnek majd pár másolatot tegyetek el, jó? Hát ebből nem kapnak a gyerekeid, ez felnőtt dolog, már nem olyan értelemben fel, Érte. de, de a gyermekeimnek abszolút készülünk rá, hogy bármikor bármit. Ja, ja. meg megszemenja, mint már említettem. Hát ő legalább szeret valaki. Ah, nem engem, meg engem, sokan. sokan szeretnek én is téged. Értem, Jól van. Puszi kamackó. Puszi nyuszi. De egy pici zene, aztán Brauer Pétert felhívjuk. Imagine me and you, I do, I think about you day About the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, it so my mind. Imagine how the world could be, so very fine, so happy together.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 nagy szükség van a pozitivitásra, főleg nekem. Szervusz, Brauer Péter. Szervusz, üdvözlök, és üdvözlöm a kezdes hallgatókat azon a napon, amikor 15 évvel ezelőtt a világ nem pozitívra fordult. Kérdezlek téged, te hol voltál ezen a napon? Ö, emlékszem, mentem hazafelé a Budakeszi úton, és Egyrészt, hogy tényleg olyan volt, mint a Orzon Welles-féle rádiójátékban, nem akartam elhinni, de aztán, amikor bekapcsolom a tévét, azt se akartam, de aztán egy idő után lehetetlen volt nem elhinni. Tehát semmi, itt Magyarországon voltam. A kérdést azért tettem fel, mert várható volt, hogy utána visszakérdezed, ma és Péter, te hol voltál? Én tudom, hogy magattól is el tudod indítani a mondatot, azért nem kérdeztem. Te hol voltál, Péter? Éppen útba voltam az öreg kontinens felé, vissza az amerikai Egyesült Államokból. Ott vendégeskedtem, majd átrepültem Montrealba, és Montrealba voltam Amsterdam felé. És az amsterdami reptéren ért a meglepetés, hogy a szokásos zsúfoltság az élet már-már úgy már tették ki a reptelet, majd vendéglátaimhoz érkeztem onnét, azonnal elkezdtem adni, Megkapcsoltam kapcsoltam három televíziót, két rádiót, és figyeltem, hogy mit történik a nagybilágba, és ecseteltem az én mert a hallgatók és a nézők felé, hogy mit látok, mit hallok, mit érzek én. Hát nem volt egyszerű dolog, és azért nem volt egyszerű dolog, mert utána, amikor visszatértem egy évvel később, egy egész más Amerikát találtam, Gondolják el a kedves hallgatók, hogy milyen akkor be a másik telefoncsoljuk. Tehát gondolják el a kedves hallgatók, hogy milyen érzés tulajdonképpen egy olyan országban, ahol az embereknek szinte nem is volt útlevelük, talán egy ilyen social security volt, hogy fel tudják a pénzeiket venni, akik nem hagyták el az Amerikai Egyesült Államok határait, nem voltak rendőrök azután olyan nagy mennyiségben, és most hirtelen mindenhol igazoltatások, mindenhol csomagellenőrzések. Korábban ugyan én Izraelben tapasztaltam a reptereken való közlekedésemmel, és a Izraeli emberek nagyon oda figyelnek az elhagyott csomagokra, vagy bármi gyanúsra, és azonnal megpróbálnak intézkedni az illetékesek, de ez egy hatalmas különbség volt. Ugye, és az amerikaiak soha nem tudták képzelni, hogy ő ellenük, bárki is, bármit is tenne. Hát közel három ezer ember életébe került Vinlád ennek a gaz és ugye azóta a világ megváltozott, azóta a jó kis repülőutak fejfájással változtak. Hát ugyan a repülés az azóta nagyon megváltozott, mert elég kis szép időben, amikor még porcelámba finom étkeket szolgáltat fel a fontos hogy kevésbé fontos utasoknak, ma már egy dobozva éppen, hogy egy szendücset kapunk, ha kapunk, olyan, mintha egy villamosra szállnánk föl. Ezt tulajdonképpen erről a részt aztán rájöttem, hogy elmondd a kezes hallgatóknak, meg persze természetesen neked is, hogy már megint beigazolod, hogy érdemes volt élni. És közel egy évvel ezelőtt az egyik kormányinfón kérdeztem a miniszterelnöki, hivatal vezető minisztertől Lázár Jánostól, hogy és mit tesz az Európai Unió lesz, -e, mit tesz a magyar kormány, illetve a magyar népa, az üldözött keresztények megsegítésére. Emlékszem, amikor mondtad az adásba, látod, milyen hatása van? É, én természetesen ennél sokkal többre gondoltam, szóval ez az összege nem kevés, de nem is elég, és, és túl későn jött, bízom benne, hogy még lehet egy kicsit segíteni, hát. és ha már itt tartunk, akkor teljesen vagyok. borulva, hisz az amerikaiak és az oroszok, mintha megállapodtak volna abban, és az elkövetkező napokban Szíria környékén tűzszünet lesz. Hát a tűzszünetet a kutya sem tartja be, változatlanul bombáznak az embereket evakuálják, úgyhogy most már e, hit és hovatartozás nélkül kell gyorsan segíteni nekik. Nem azt mondom, hogy ide kell hozni őket Európában, mert erről egészen más a véleményem, de segélyszállítmányokat kell küldeni nekik, meg mint ahogy már korábban mondtam, talán egy marsal tervel újjá kell építeni ezt az egész országot és a környéket, de ha jól értem, akkor az amerikai Egyesült Államoknak a vezetője, mint hogyha éppen abba is beleegyezett volna hirtelen indulásból, hogy a civil elnököt nem kellett leváltani, úgyhogy most már teljesen megkevertek, és már nem is tudom követni, hogy mi történik itt. Mindenki a következő lépés lesz, hogy először majd vagy a végén még szenté avatják, mondjuk egy nem olyan ember, akit szenté lehet avatni, tehát ez felháborító, hogy mégis maradhat, hisz tudjuk, hogy az egész annak idején hogy kezdődött. Gyerekek fölírták a falra, hogy nem értenek vele egyet, aztán a gyerekek ebbe belehaltak, és elkezdődött a polgárháború. Tehát engedtessék meg, hogy még egyszer mondjam, hogy érdemes volt ezt felvetni. Jó, hogy a miniszterelnök és az emberi minisztere minisztereit a Vatikánba járt, és akkor rájöttek arra, hogy ezt meg kell lépni, de szerintem nincs is elég pénzünk arra, annyira, hogy mindenkinek segítsünk, de valamit azért el kéne kezdeni, segíteni. De szép dolgok is történnek. ezekben a napokban éppen dübörög a zsidó kulturális fesztivál, Éppen azt mondom, hogy ma lesz vége neki, ma van az álló előadás. Érdekes kiállítások voltak. Mi volt a legjobb szerinted? Hát én férfiasan bevallom, hogy egyetlen előadásra sem mentem el. Interjúkat előtte készítettem, de szerintem egy néha Jugoszláviából érkezett világi üzenekarnak a szereplése a Dohágyi Lavogába az volt. A Bobánek. Így van, amire nem lehetett jegyet kapni, és én is nagyon kedvelem a zenéjüket, szerintem ők megelőzték korukat, és még mindig szent vannak, te hát, mennyire szereted őket? Hát ha egyszer meglátogatnál délvidéken, akkor én hétvégén bármikor leviszlek egy olyan kocsmába, ahol hát nem azt mondom, hogy ezen szintű, de hozzá hasonló zenét, én persze, hogy szeretem őket, hát ré, rémisztő is, és szeretem. Egyszerre mind a kettő. Most, hogy a kedves hallgatók is uh, hallották, hogy Latavos meghívót kaptam, úgyhogy most már nem bárok az aranykeretes meghívóra, a reszkes jövök. Még elmondanám a nézőknek, hogy érdekes hét áll előttünk a parlament elközi, egy csupán pozitív felszólás, mm. Ez eh, mindenki minden túl fog élni. Arra kérem önöket is, hogy eh, érdekes az időjárás, hol kicsit hűvös, van, hol kicsit melegebben, azért. Fogyasszanak elegendő folyadékot, sok-sok gyümölcsöt egyenek, mert az is van a piacon, és meg lehet venni az olcsó gyümölcsöt is. Ne felejtsék el a tablettáikat bevenni. És tehát... De már a húst ezt nem tartott fontosnak, hogy egy kis húst is egyen a, a nyugger? Hát egy nyugernak is jó, hogyha egy kis húst is eszik, de annyira sok vegás barátom van. Hogy te is állt, már. Én még nem álltam hát, de ha ez így megy tovább, Állandóan agitának, és jobb, már jobb ilyen legás kajákat esznek, és néha már, már már ott tartok, hogy lehet, hogy én is át fogok rá menni. Ilyen majdnem elfelejtettem, de higgyék el nekem, hogy olcsón is nagyon finom lehet enni, például a szárnyasokat. Delikátus módra el lehet készíteni, tehát az olcsó. Az olcsó húsnak higa leve jelen pillanatban ez nem. Má... Ez nem igaz, egyetértek? Így van. Ezen kívül fogyasztanak sok-sok halat, főleg, hogyha van valami horgász ismerősük, és annak engedélye is van, és vadakra ne mert, hogyha jól értem, akkor hamarosan egy új javaslat alapján csak azok lőhetnek vadat, akik a megfelelő, szervezeteknek a tagjai, úgyhogy szokjanak le arról, hogy a vadakat írtsák, ha a vadászok azt mondják, hogy ez nem egy gyilkosság, hanem ez egy segítség a természet kiválaszolásnak megfelelő filozófiájuk is van rá. Hát legyen nekik, én nem vadászok semmire és senkire, de aki ezt szereti, hát azt csak csinálja, ehhez viszont ajánlom mindenkinek, hogy menjenek és sétáljanak nagyokat, a kullancsoknak az ideje hamarosan elmúlik, úgyhogy a zöldbe is ki lehet menni kutyát sétáltatni, érezzék magukat, és gyorsan rendeljenek maguknak a masszást is, mert hamarosan a nap bevezeti, hogy a masszöröknek is elektromos számát kell Ajaj. Ajaj. É, biztos hallották már, sőt a, a műkörmösöknek is és a mindenféle ilyen szolgáltatásoknak addig is próbálják gyorsan, jól érezni magukat. Azok is, akik csinálják, meg azok is, akik kapják tévét is nézzenek esténként. Mit tudok még jót mondani? Jó, nem, nem kicsit nem, is, nem, nem voltál azért annyira pozitív, de mégis valahogy megvigasztaltál. Megvigasztalak, és te is légy szíves, fogyazzd a szárnyasokat, ha még nem vagy nem de Mellé íhatsz még egy jó sört is, neked megvan engedve. Én magam részéről nem szeretem a sört, de aki szereti rajta, jön egy pohár sört, az is egy folyadék. Az a folyadék is jót tesz a szervezetnek, ezt csak módjával, és érezzen mindenki jól magát, és jövő héten ugyanazt. Jó, jó, jó, hívunk téged. Köszönöm. Ciao. Szia, Ciao. Nagyon kevés időnk van addig valami tinglitanglit tegyünk be még reggős Robit föl nem hívjuk Hiába állati jó a zenénk, te jobb vagy? Regős is szervusz! Szervuszok, hát egy pár percre belehallgattam így a Brian Tetsinek a interjújának a végébe, hát örülök, hogy ennyire szereti a zöldségeket, mert azt mondom, hogy mindenki legyen húst, én nagy hedonista vagyok, és a jobbnál jobb húsokat szeretem, a halat igazából nem annyira, viszont a marhát, vadat nagyon de nem erről akartam beszélni. Szia, bak, és köszöntöm a kedves csak. kisztókat. Hát éppen Budakeszi vagyok, ami a te otthonod, és a városból kifelé haladva kb. 120 darab plakátot hagytam el, ami különböző ö, tím szavakra arra agítált, hogy október 2-án elmenjek szavazni. Azért Budakeszi Bergesgáden, csak mondom neked, hogy azért az egy erős települési el szempontból. erős jobboldali fészek, ezzel egyébként nekem semmi bajom nincs, addig ameddig demokrácia van, és itt megdőlt az első kijelentésem. Szóval az a baj, hogy amikor a kormány közérdekű információnak áltázva a kormány propagandát nyom 8 milliárd forintet, miközben gyerekek éheznek, és tudom, hogy ez demagógiának hangzik, hiszen ez egy nagy déli, amiből úgy osztják a pénzt, hogy szeretnének. Én nekem sokkal fontosabb. Az, hogy a gyerekek ne írjön, hogy a kórházakban a betegek kapjanak gyógyszert. hogy a, csak Egy példa, van egy gyomor műtétem amire várok, e, volt nekem egy, egy gyomor Mit gondolsz, hogy augusztus elején, hát mikorra kaptam időpontot? Biztos november. A vizsgálatra. A vizsgálatra. A vizsgálatra. A vizsgálatra. A vizsgálatra. Most, hogy 13. <sítható> Műtétet kell elvégeznie még ebben az évben, tehát egészen biztos, hogy március korábban a műtét elképzelhetetlen. De figyelj, ha meghalsz, akkor megoldódik az a probléma is, hogy a műtét értett. Tehát ez jó megoldás. Belehal a beteg, az, az a megoldás. Így van. Másrészt legalább 90 éves korig emeljük fel a nyugdíjkorhatát, és emeljük fel a nyugdíj járulékot is, csak azért, hogy minél többet fizessünk, és ne kelljen nekünk pénzt adni, hiszen 90 éves kor nyilván túlzok. Nem fogjuk már megélni. A TB így is az egyik legjobb buli, mert a magyar férfiak azok nem húzzák sokáig, azt biztos tudod. Pláne, ha néznek a magyar televízió híradót, bár hallottam, hogy ez 100 ezer alá csökkent, ami gyakorlatilag egy kisvárosnak a, a lakossága, de ezt nem írják hogy tudta olyan, hogy senki nem nézi a magyar televíziót, ami 80 milliárd plusz, 80 milliárdból, 80 milliárd volt a költségvetése, majd magunknak még 80 milliárdot megszavaztak, tehát hogy 160 milliárdból, az, az 1600 millió forintból eh, nem nézni senki. Én múltkor perverszket és is megnéztem egy ilyen eh, Magyar egy Petőfi eh, műsort, hát mit nem mondjak, ha Hofi egyre azt mondaná, hogy valakinek a izéje vége, a hölgy, aki ott e, műsort nem tudott beszélni, tehát össze -tössze. rosszul mondtam erreket, aztán helyesbített, de ott lehetett látni, hogy teljesen elvesztett a falat, majd mondták, hogy lekeverik, ezeket visszakapcsolták, de fél, terc, fél, terc, fél terc, a fülét fogta, hogy jaj, elnézést, igen, most hallom, hogy újra adásban vagyok, fú, szerintem a vitrainál elsőbe kibukott volna annak idején, amikor az a bizonyos nagy médiaosztály tanultam, de többek között Marsi Anikó és a rtLS vezető csapat képződött. Valahol ebben az országban. Fély, egyszer a kedvencem Sasa Barán Cohen kérdezte egy manökkent, hogy nagyon nehéz járni. És ez egy zseniális kérdésnek tartottam, ugyanígy lehetne kérdezni ezektől a kollégáktól, nagyon nehéz a beszéd. Mert tényleg nehéz dolog beszélni. Igen, csak nem kényszézek mindenkit arra, hogy televízióban beszéljen. Tehát, hogy itt van egy ilyen pici minimum, hogy tiszteljük meg annyival, hogy összeszedjük a gondolatainkat, hogy alanyállítmányt sorba rendezünk, hogy úgy van értelme annak, amit mondunk. Ehm... Na te Arany Jánoson függsz, vagy csünksz. Érted? Hát... Te az alanyállítmány jelző határozó szerkezetbe gondolkodsz. Hát igen, én, én ma még igen. Hagyd abba. Biztos, de hogy visszatérjek a plakátokra, eszmetlen pénzt költük arra, hogy szavazzunk-e, vagy ne szavazzunk, de te tudod, hogy van értelme, ez a szavazásnak nincs. De azt tudtam, hogy nincs értelme. Igen, vagy nem lesz a, a, egyáltalán a végeredmény a szavazásnak. Nyilván mindenki azt fogja mondani, vagy majd, aki elmegy szavazni azt fogja nagy többséggel mondani, hogy nem. Erre Orbán Viktor azt fogja mondani, hogy na ugye, Gyakorlatilag elköltenek 8-10 milliárd forintot, tehát 8-10 millió forintot. Lakásokban is egyszer kiszámolom a következő adást, hogy hány ember lakó. De, de Robi, érsz meg, ezáltal erősödik a hatalmuk, tehát ez a pénz megéri. Erősödik. De hát februárban Orbán Viktor maga is megszavazta a fóterence ami egy Most ebben ne törődj, ebben most ne foglal És még csak, még csak nem is tartózkodott, pedig tartózkodhatott volna. Tehát az nagyon csúnya dolog, hogy pofázunk valamit az EU felé, ahonnan szopjuk a tejet bénszáros lőrinc és az összes oligarha csesét, vagy szájából, majd szídjuk az uniót, és szídjuk azt, ami esetleg kötelezettségekkel jár, holott itt az elmúlt hat évben a kerestik magukat rajta. Mi lenne, hogyha abból kellene megélni, amit ők igazából egyáltalán csináltak? Tehát, hogy itt nagyon nagy ellentmondások vannak, és mire esetleg minket tilaknának az unióból, ők már barony gazdagok lesznek, és megvásárolták egész Magyarországot. Na, mintha mindjárt hat óra erre mondom neked azt, hogy erre mondják azt, hogy gyakorlati politikus, aki ezt is mondja, azt is mondja, lehet, hogy a gyakorlati politikusok ideje jött el. Köszönöm, és akkor jövő héten majd folytatnánk, csak hát most már vége, vége ennek a vakáslistának, amit kedden, 11 és egy között megismételnek. Szervusz Lovi, Csókola, ágatoknak meg csak azt tudom mondani, amit mindig, hogy három olyan dolog van, amivel lehet javítani az életünkön, ez a könyvolvasás, az, hogyha megérintjük a másikat, szeretkezünk vele, és bizonyos szempontból jó, ha igazi felsőbb hatalomhoz fordulunk, tehát imádkozzatok is. Na ciao!